Tiga. Vihar egy kád vízben Sőr zavartalanul ejtőzött a kellemes, zsongító melegben. Miközben lebegett ebben a megelégedettségben, hagyta, hogy lecsendes lecsendesedjen, a gondok cseppnyi méretű zsugorodjanak. Tökéletes nyugalom, végtelen békesség. Éppen ez volt minden vágya. Szemei tágra nyíltan bámulták az ismerős környezetet. Csupa-csupa csillogó kékség küllötte, amit olykor megtör egy-egy szelít, fehér forba. A ragyogó, szép képben néha belopakodott a gondolat. Miszerint ez az idil hamarosan darabjaira hullik, nem alig ből a sandos sejtelem, a tapasztalat éreztette vele. Régóta így ment ez, akár mikor tengerre szállt, nem sokára megérkezett a veszedelem. Most is várta már, aztán egy ideig mégsem történt semmi. A háborítatlan víztükörből csak saját kép más vissza. Semmi zavaró ez nem hallatszott, csupán a parton megtörő hullámok alig észlelhető csobadása. Szemes arkából mégis észrevett valamit. Egy sárgás villadást. Lassan, kíváncsian... De egyben kisé félve fordult a déli báb irányába. Apró szíve, melynek létezésében sokan kételkedtek, pedig igenis a helyén volt, az félredobbant, amikor ráismert a sárgaságra. Ha a hölgy, kiért zsenge, kora óta epekedik. Az ő herceg nője, akit ideje korán kiszemelt magának, mikor még a önnön önnönfenekén figyelt. Az a csepnyi szerv, a nem létező, felsajdult. Emlékezett rá, hogy a lelkének kedves hogyan vette semmibe múltkori találkozásukkor. Na pedig ő, Szőr igazán méltón dícsérte szépségét. A nyári napsugár arany tündökléséhez hasonlította. De bókja nem hatolt el a hölgy szívéig. Remélte, hogy most majd sikerrel jár. De talán a távol lét meglágyította kemény páncéját, és lesz hozzá egy kedves csilingelő szava. Egyetlen egy mindössze, hisz erényes kisasszonyok nem csacsokhatnak órákon át az ifjú urakkal, főleg kísérő nélkül fürdőzés közben. Kihúzott derékkal, büszkén magasra emelt állal közelítette meg aki szemeltett. Gyanította, hogy mi délcegnek, sőt, Nevéhez méltón lovagiasnak tűnhet ettől a tekintét parancsoló testtartástól. Úgy érezte, na most aztán nincs az ammakrancos herceg kisasszony, vagy akár királylány, aki ellen tud állni neki. Mikor a közelébe ért, tisztességes... Az etikai kódexekben illendőnek meghatározott távolságra. Megállt tőle, és mélyen meghajolt. Új hát, mélyen, hogy az orra az illatos vízbe ért. Aztán szólásra nyitott a száját. – Ó, mennyei szépségű hölgyemény! – akarta mondani – Ehelyett azonban csak egy magas, bugyborékos gágogás tört fel belül. Oh, a fránya a víz is ez a basszantó a hosszú ors. gondolta magában, miközben megköszörülte nedves torkát. Új fent meghajtotta magát, hát most különös gondot fordítva a méretes szaklószerv megfelelő pozícionálására, és belekezdett. A égis szférákból ide szökött. Hát eddig jutott, és nem tovább, mikor a vad hullámok átcsaptak a feje felett. A lökés a mélybe taszította, a víz teljesen beterítette. Miután végre felbukkant, hiába kutatta szíve hölgyét, eltűnt. Kétségbe esetten újra és újra lemerült, de sehol sem látta. Elnyelte az ár, gondolta reményvesztetten. És... Elöntötte a lelket szaggató szoborúság. Hát mihez kezd nélküle? Most már örök kécsök utána epekedhet. Senki más nem teheti boldoggá. Szürkévé, sivár ráfakul további élete. Nem érdekelte, hogy az örvény ismét a mélybe húzza, úgysem számít többi. Nem küzdött a felszínre jutásért, csak várta a megszabadító véget. Egyre sötétebb lett minden. Aztán váratlanul a felszínen találta magát, testét eltöltötte a friss oxigén. Hatalmas, puha kezek között hevert, megnyugtató biztonságban. Hát még a szívében tekergőző kín is csillapult valamelyest. A sejmes ujjak a hófehér partra segítették, s végig simítottak ázott fején. Az érintést határozottan ismerősnek vélte. Pillanatnyi tűnődés után eszébe is jutott, hogy honnan. A veszedelem, aki a vihart okozza a kádban. Ő az! Mi alatt ezt elgondolta, a kéz visszatért a tálkává formált tenyereken valami sárga ült. A hölgy éppen sértetlenül. A csodás viszontlátás elnémította megmaradt bánatát, de megoldott a nyelvét. Háp! tört elő belőle ösztönösen. A többé kéred lehápogást erőnek erejével visszafojtotta, s mélyszégesen elszégyelte magát akarat bárdolatlansága miatt. A kisasszony ámulva pillantott rá, Hát, válaszolta, minden eddig titkolt érzelmét belesűrítve közletőjébe. Mindketten próbáltak ellen állni szemérmetlen vágyuknak, mégis egymás felé lendültek. Műanyag kacsa gyengéden koczant egymáshoz, a sarokkád ülőhelyén meggyűlt sekély vízben.